E na Kristo, karibu katika ibada ya Krismasi ya leo mwaka 2022. Shina e, kichwa cha solo la leo tunasema e, furaha ya kukombolewa, furaha ya kukombolewa, na e, pia furaha ya kuokolewa. Eh hem kwa maandiko. kutoka katika kile kitabu cha Mathayo, wango ule wa pili. M um, Matayo mulango ulewa pili Nyele injili ya kwanza Kili kitapucha kwanza chagano la la, la jipya Kili kitapucha kwanza Tene kwenye matayo <coughs> mulango ulewa pili Tusenye mstari wa kumi Na, na kumi na moja Anasema hivi Matayo mili uh, kumi, kumi na moja Nyo mstari mili anasema hivi Nao Walipo yiona Ile nyota walifrahi furaha kubwa mno waka nyumbani waka mtoto pamoja na maria mamae waka anguka waka msujunu kufungua hazina zao wakamtolea tunu zahabu na uvumba na manemane mane. Amen Hawa e, ni habari zawari wanaito mamajusi ni mashahidi ambao mungu nukua mawainua kuja kushurudia kushuhudia habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo. sio kushuhudia sio kuja kuona pana. Ni kule kama kule kuwa mashahidi na ku eh ni kama kutoa habari, kama ku kuifikisha dunia taarifa na nyota zilikuwa zimepangwa za angani kwa ajili kama ya kudhibitisha hilo tukio. Eh, by the way tukumbuke kwamba habari za kuzaliwa kwa Kristo na Kristo ni nani? Sasa kwake, kwake huwa zinapingwa na na walimwengu ambao Ana ongoza ni shatani. Mifumo mbalimbali mbali na pinga yesu. Eza kwa, kwa vitendo, au kwa kauli, au kwa namna yote hili, lakini sio kitu mbacho kina kubarika. Kibarika. Na, na, ni ungezu. Kikitokea kukubarika, kina kubarika kwa ajili ya faida za dunia. Leo hii dunia hii, habari, Christmas, siku kuu ya Christmas, Ile tarishi na 5 na 12. Kwanza tuanze kukiri kwamba anaisha kufundisha mara nyingi sana uko nyuma. Kwa tarishi na 5 na 12 haikuandikwa kwenye Biblia kama Yesu Kristo alipo alizaliwa. Hilo ni wazi. Lakini haiwezi tu, hai katunyima tunachokijua Yesu Kristo alizaliwa. E, alizaliwa katika kipindi hicho. Kama alizaliwa tarishi na 23 au tarishi na au na nini na kwa hivi mtu azaliwe katika holi la ng'ombe kutakuwa kuna daftari la kuorodhesha watoto waliozaliwa kwenye holi la ng'ombe. habana na rizali hana kubukumbu. Eh. Si kwenye somo jingine, nataka nirudi kwenye somo furaha eh ya kukombolewa, ya kuokolewa. Lakini lazima nikuwe hivi vitu tu wengine vinaweza kusumbua wari mene wale wana hatuizuko shereke kwa sababu hatujiwa saha sazali wa sanga pia sakuwe na mili ya u ngapi atu na wakia apa Yesu Kristo sazali wa kuzaliwa ukubwa lamtano kwamba kwamba wazake shereke ya ujio kwamba mtu anayepinga kwamba Kristo kuzaliwa nimbi nitu inadificha tu kwa kutokuja tare eh leo hii, watu nasema E, nyelele alizariwa maka fujia msua 22 Ni nani ambaye nazaka henda makamani ya kambeo kumba thibitishi Kuna liye kuwepa kamona nyelele alizariwa 32 Mwamaka fujia msua 22 Hatujui e, Mimi hata kunyambia alikufa Tarehe kumi na Nde mwezo wa kumi Napo ntasema sina uhakika Ni, Siozi nikajifunga kwanini Nesekani alikufa kabla tarifa hazi kututukia Au kitoka kaba kunyambia Kwa na raisa likuwa na raisa John Magufuli Kwa mba hali kufa tarikunda saa mizu watatu Siwezi nikatibitisha nika Heza hali kufa kabla Sijui Kama hali kufa sumuhi, sijui Lakini neto jua hali kufa Sipasao hayuko duniani ni nimona razi Kwenye TV Vile vile Nizu habali za Yesu Christo Najua Yesu Christo alizaariwa Najua mkubazo wa dunia alizaariwa Na nio furaha ya Nio furaha ya Nio Di, furaha ya kila manadamu Yeyote yule Anaye tuma, na tumaini lá o na Kristo e ele aí é fufuka, aí na fufuka. Amém? Pois eu, o que se quer é o tarifa, eu quando me assomo, ia meia caiaju, mas ele assumiu binta quando Christmas. Nhao a moja the birds of feather fly together. Utakuta watu watu uhusiano na Wayahudi waliomkata Yesu, utakuta watu wanashika jumamosi Mosi ili aliyokuwa anaipinga Yesu, ndio ukuta ni watu wale wale. Eh ni watu wale wale. Kwa hiyo tunaona eh habari za kwa Yesu Kristo inawezekana tarehe yake isijulikane na ni watu wengi sana ambao tazao za kuzaliwa za isijulikane. wale waliozaliwa katika mazingira kama ya Kristo. Eh, kama angezaliwa kwenye hostari kubwa, eh, azaliwa si si anga kali, si jiti mjeyi, na tarei na saa na si uzito na urefu kila kitu vinakuwa vinajulikana. Eh. Na kitu yote hivyo si amelia baada ya mganizano lakini hakupata hiyo bahati. Alizaliwa kama ma, masikini yote yule ili kusudi awakomboe vile vile walio masikini. Nihema tajiri wa kumwalewa na kumwalewa Yesu kisha nijanoki Bibi ni tajiri wa kiyote Bibi na sema Mungu Kristo huyo Anathema Anamiliki ngombe Elf na elfu na ya milima Wale wajama ote Wale Wale ma, ma, ma majumbu ya serengeti yako, kama milioni mbili hindi yote ni mariake mbili Kwenye kwenye tajiri upo na kwenye maskini upo. E eh, Al, Alikuwa somo Mwenye kwa moja hilo E eh, Mwaka fumbini na ishirini na moja makajana nini hubili somo la krismasi eh, nini hibili kuwa nakicho cha somo makajana kini sema krismasi bila kristo nini ni kama usanyiko la kikristo habari za wafuasi wa kristo lakini leo hii sita hibili hibili no somo upya lakini ni kukumusa kwamba ya masomo ya kuwa kama Eh kama misingi ya maisha yetu sio somo moja tu. Na somo haya, Biblia hii neno hili eh leo hii watu wengi dunia zima, ina ina ina sherehekea Christmas bila Kristo. Eh inakuwa ni Christmas ambayo haina Kristo ndani yake. Amina. Ndio siyo? Eh ni Christmas kuwa na Kristo. Sasa unaweza sema ina bana kwa kwamba watu wana kula kujwa kufanya uzilifu kufanya kila kitu mladituni sherehe yao kutu wana taka kushereke lakini shereke nafraha kwa alaza ito nani ya na itaileza leo na soma la leo lakini nagusa la makajana ili kusudi haya masoma ya ungani ya ilere kututengeneza kuwa wema zaidi umkaribia kristo zaidi kufanya la kristo zaidi tusiwe wa kristo hata maka kumili tatu dizer o pino somo lá Christmas vira Cristo, lá quem neve direi porípumbu queri tu faer mata na o não fata não não não fata, mas a esquina somo lhe eu ito agachou Christmas camara o somo lhe Christmas mwaka mpya hiyo sikukuu hizo, hizo. ni amacho, ambacho wa Kristo wakiongozwa na dunia wakiongoza na mifumo ya kibiashara ya dunia na entertainment industry entertainment ni kama entertainment inafataka ni nini mambo ya maburudani burudani huko miziki na wauzaji wa vitu usajili na nini Zina pasua mioyo ya wanadamu ndoa nyingi zinakufa kipini kama hicho Unasema kwa nini kwa sababu anakuwa ankwambia hujani nururia kibege hujani dunia hii hujanipeleka zazima hujanipeleka afisa udini ilinifanyia nini huo ni ukristo wa dunia ni lazima tujifunze kwenye chikuku hizi za Christmas na kwa sababu tutawala tamaa zetu zinazotokana na dunia ukipata mlo mmoja ule ukiamua ukafanya bidii na Yesu akakubariki ukapata miro mitatu lile lakini isiwe kipindi cha kuweza kuzifumuwa tamaa zetu kwa sayo wanadamu wejawa na kamaa kwa sayo wanadamu wejawa na kwa sayo akikata nishikuma mdogo wa siku kuu siku kuu tamaa itapasuka itatoka yotu bila mipaka leo sifundisha ya masomo lakini bile bile sita acha kuyagusa ili kusundi ya enele kutikeza amina! A gente me amarélo, o que paria nele, eh, tudo que paria nele. E naquando amia o ego, apalana na eh, eh. Somos aleo, e o que tu aqui na tua semana somo isso, Sio somo leye kufikirisha sana dio somo lenye kupambana pambana sana na na mahubiri ya uongo. Eh ni somo tu la kutafakari kidogo. Eh kui keshati hapo kujua kumbe mama yako ende Ni somo jepesi lakini na wewe diele, yale masomo mepesi. Dio masomo muhimu kwa kipekee sana kwamba ni rahisi kuyaweka kwenye vitendo. Ni rais kwa sababu ya utekelezaji. Eh. Ni rais kwa sababu ya mtendo, ni rais kwa sababu kuna katastroki indodoka Eh. Ni nasoma, kwa hiyo ni somo jepesi lakini ni somo muhimu la kuondoka nalo. Kama haya nasoma mioyo kwa É, Christmas é a hivi hivi hevi, hevi, da hevi. Me, o Anaume, o Alzinho, o Walter, tu épez o José Manuel, é, o Macaú, o Adam, a confiança, haiana, haiana, haia, quase mal discurso, é. Igrejinha que chafou, academinha. Daí necess, ué, não, o me, o Em susah bincang dengan orang dia, anak kita kalau sudah frasa, pabar dia Eh, tu sana, somo por ter querido errar, na sombra fúpia, é, é, João Anne, não está aí o James, Lakini então, tafsiri tafsin, tafsin, na tafsin kwa revoacúmi Israel, tu meias na sombra com o revoacúmi, a na sombra vi, Jesus, a cajib, Yesu akajibu akamwambia alikuwa na ugera mwanamke mshamaria Kama ungalijua karama ya Mungu eh kwenye kijesu anatumia neno the gift of God zawadi zawadi eh kama ungalijua zawadi ya Mungu kutumia neno neno naye ni nani au akuwambie nipe maji ninywe Ungari yeye na ye angalikupa na Angalikupa maji ya lio hai Yani Kuna zawadi kuwa ya mungu Gift of God Karama ya mungu Zawadi ya mungu Yuko mbele yako Kuna kalifana yo Uijui Na ungalijua tu Ufanya nini? Ungeriomba maji Habali ya kuombana maji Na kuopopa kwa mba nita Eh vaba magia tapotea yatakauka nini andiba ungepata maji ya uzima wa milele Leo hii ndicho kile ni kwamba wewe na mimi sisi tulio hapa na wewe mkwristo unatupata ina mkisho hata yuna matasi masomo ngo uko baadaye anga zawadi ya Mungu kubwa tuliyopewa ya Kristo ya ukombozi ya kutukomboa nini ya dhambi kimsingi ni nini kutusamehe eh badala ya kutupa katika ana moto badala ya kupigwa mapigo makubwa na Mungu tukaukolewa bure tungemshukuru Mungu ungekuwa kama huyu mwanamke wa Samaria huyo mwanamke wa Samaria alikuwa tofauti ile ile zawadi badala ya igundua akakimbia mjini akawaleta watu kile kijiji chote kikaokolewa na Yesu Kristo kadumu pale kwa siku mbili Eh na kuomba na wewe uwe kama yeye mwanamke. Alikuwa mwanamke kahaba, alikuwa na wanaume, ameshaachika mara tano. Eh lakini akawa kwa nini mji mzima wasukari, ukwenda itwa jiita sukari. Kawa Samaria. Watu waliokubali kabisa na Mungu, wala sio Yahudi wale. Amina. Amina. Eh nilakuomba wewe na mimi ni wanadadumu kwa Unawezo kwa mwana mika mevata ya Kama kijana pale kwa pendeza sana Mwakufu kwa na Eee Taao Nabibi lakini Nandiji wote pia mependeza Taao Tukamba kupa pendeza Kuka pendeza wengine na na njwere Kumuangalia unaona kama Ni malaika na pabele yako Lakini ndani ya manandabu Kuna vitu zingi ni Kuna uovu Kuna hasira Kuna uchafu Gile vile ni ni kiundo ambacho kitasimama mbele ya Mungu kwa ajili ya uhuru. Hiki ni mwaka 25. Mwaka mmoja hapo katika miaka mingi Mungu aliotupa. Ni mwaka mmoja wapo 25/12. Nikipiga mmoja wapo Mungu aliyetupa chakutafakari ni kwa kiasi gani tumepewa zawadi ku Eh. kutafakari tu wale watu wote. Hata pana. Unajua kwa bifado. wakina mama mlioko hapa kwa sababu wakina mama ndo mtoto wengi ndio wabariki hii nimeshaanza kuamini kwamba mbinguni tunavuta wakina mama kwa sababu nawafangilia sana lakini ndio wepesi wa kupokea imani lakini ni wakosi pia wa kudanganyika eh dali wepesi pia wa kuanguka kwenye dhambi kama eva kwa hiyo matatizo ni yale yale lakini akina mama mlioko hapa wale wakubwa achana na wadogo Mungu akikubali kakaupa mwana akakupa mtoto Tunapata uchungu siyo wa kujifungua, ndiyo siyo? Tunapata uchovu wakatu wa kumlea, ndiyo siyo? Nduzu kandua kumpeka usutali sabili usiku Kuna gari Hakuna bajaji, yaa, ya, hili sasa hivi ni mbona rahat E Unapata matatizo makubwa sana ya kumlea yule mtoto, ndiyo? Siliyo Lakini Niulize Yesu kiso, tunamikumbuka kama mtoto talia sariu, dokozi ni ulize swali furaha yako na ume na kina mama watuwa zima uji watoto furaha yako ya kukumbuka kuhusu wale watoto moja wa wiladio mungu wiladio yote ini furaha yako huwa ni amara moja tuu kwa mwezi au kwa mwaka sina kuwepo kina masaa ee wale watoto wanakuwa na kufraisha asimuji usiku jioni hatu wakiku kukosea wote Huyo ndo mzazi was wakweli kweli was kuizi na najitugaka kinafration Facebook Facebook inafration wasa kudi ofra haya yake e au thingi na mashkina mashkajizaga watoto kina kina kabaki na juu maji machafu huko na bidu wa kazi ria zuri mbalimbali watoto akisha kufu la hivi uchungu wa kulembo cha kwa kwa kwa kwa Ile furaha ya mtu anapokuwa na wale wanaye, mungu walio mbaliki nao Ile furaha unakuta sio ya asumbu yisio ya usiku niya kila wakati na wakitokia eh, nambali na wewe, unajukuta kwamba hata hile furaha ya chakula mbuna eh, hile hile inatakiuwa ni mfano wa hiyo eh, na hesa kwa nasema Anatoa mifano anasema kama vile mwanamke Kama vile baba anavyo anavyo anavyoahurumia watoto wake. Anatumia mifano ya dunia. Anasema kama hiyo. kujua habari za zawadi. Anasema kama ungalijua ile wewe unajua swali. Yesu anamuuliza yule ni Zawadi uliopewa Ya kwamba Hakuna dhabi Hakuna hukumu Mbibili nasema katika kitabu itapu chwa, Unasema nabi ni imesha hakishuwa kwamba Hakuna Mauti Iwe mauti Iwe uchi Iwe chuchote kina sema Wala kijacho Wala ki... chuchote kile Hakuna kitu kina chyo Uweza kututenga na ufendo Wa kristo Unapewa zawadi Na mungu baba Amayo itakuwa na wewe kila unapopitia uwe kwenye machungu uwe kwenye hukumu uwe kwenye dhabi yuko pamoja na wewe ni za kubwa ni za wadi ya uumengu kulaki ya usuma sasa uumi mwengu nao maka uumi maka ya fumi na 22 diyo siwa? maka ya fumi na 22 maka ya Watu wengine nakumabia, Yesu Kristo ni nabi mwema e, Ni mwalimu mzuri, ya nikuwa mzuri sana Na metuachia e, literature, literature Imi pia wanahita literature e, Mzuri na nini, kwa ya niulize Watu maarufu na mashuhuri Walio zaariwa tangu dunia i i umwe. Ni wangatu, ni wengi ni wachati Ni kwa naangalia juzi Kuna hatu wakupa sana pabili ya nituwa mapaku e, Saazi papa wa sasa ni kama wa Kama kwa miambiri na arobai na kiki, tangu waanze kuwe Kukilutawa feto wanae msigizia, feto wajawai ikuwa papa Hata wajawai ikuwa mehoa, wajawa ikuwa na watoto, ikuwa na katika He, wajawai ikuwa papa, wala wajawai kuwabudiwa He, ni wakuba Wengine wanafanyo atakatifu bada muna mfupi mfupi Lakini, kuna mtu ambaye Maisha yake ya megusa dunia nzima kiasi kwa mba miaka ya dunia inaisabuwa kutokana na tayaya rio zariwa ni 2022 baada ya kujeroka Yesu Kristo Yesu Kristo hakuwa kujificha hata hiki kijiji cha sukari wale wale watu si mwangomba Yohana walitoka wakakiri wakasema kwa kweli tuna hakika na sisi tume Thibitisha kwamba huyu kweli ndiye Kristo Hatuna eh, eh, eh soma pale mlango ule wa 42 eh, mlango wa 4 msari wa 42 msiba pale adhiwavi nilasomba Yohana 42 na 42 wakamwambia yule bwana mke sasa tunaamini wala sio sisi sio kwa sababu ya maneno yako tu maana sisi tumesikia wenyewe tena tuajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu hawatolikuwa kwenye jiji kidogo kama mimi na wewe kwenye kitongoji kama hivi lakini walithibitishwa katika roho kwamba huyo kwa na mwona, alikuwa ni mwokozi wa ulimwengu wote. Dio sababu dunia nzima inahesabu tarehe zake, inahesabu, hebu niambie ni nani ni nani dunia nzima ambayo tarehe yake ya kuzaliwa inasherehekewa. Eh, baba leo dunia nzima inaadherekea eh, kuzaliwa kwa mtume ka, Mtume Nabii eh, mtume lutou-me eremuai. Haibo, o Haibo, Kwa maana jizi hii Mungu aliyopenda hurumangu hata akamtoa kutoa ndo kuachilia ndo zawadi yatoka huko. Baadaye pekee ili kila muamini eh. Wewe baadaye na ni wa pekee ukachukua kaji tukako kapekee ukampa mtu afu kaona yule mtu ala anasema au okay, asante. Wewe umekatoa ni tukako kapekee. Nikazawadi kako labda nikakikombe kizuri kwa nako kuna labda hakumbukumbu kwenye jina nini ukaenda kwa mtu kama zawadi. au ni kiatu, uupo wana uwa uwa kwenye mwenye mtu zaadi alafu ukawona na nakipokea kwa Asante ni uweke pale kwa Asante tu ya jujuu ya mdomoni, alafu katoka para kenda kujirusha na mwabu yato utafuraiya apana basi, yasubabu mimi na wewe na yote na yote na nalipokea kumepewa zaadi ya pekee ya maana lazima ili zaawadi kuyipokea Eh furaha ndio kwanza anje lakini tui, tui e. na, tu tuongoje kae mpaka da. Eh. Na tusiwe kama wale tuwe kama wale kina mama ambao anakaa na tafakari mtoto Mungu aliyempa ndioakuwa furaha yake sio mara moja moja a anamkumbuka labda kila mwezi. Kila tarehe alizaliwa kwake. Hey, leo mwanangu hey. nafurahia kwa sababu leo ndo tarehe yake kuzaliwa. Hapana anafurahia wakati wote ule. adma kesaweti ni kufurahia kila wakati. Mm -hmm. Eh. Na tusiwe kama wale watu ambao hawana shukrani. Ngoja nikwambie jambo jingine dogo. Mtu akikupa zawadi, hemu ipokee kwa furaha. Na mimi najiambia, sio haja laisha. <coughs> kwa sababu ile anaenda akaipiga maana kaona nikumba. kubwa, wewe unaona ni ndogo. Hata kama ni ndogo, wewe ipokee kwa furaha. Lazima fanye kushukuru kwa kila jambo. Mm. Ifunze kushukuru kwa kila jambo. kifunde, tujifunde mimi na wewe. Eh. Kwa hiyo tuna mtone katika vipengele vidogo vidogo mimi na wewe. Ile kwa wote kwa ni msingi wa basombo wa utawilizi. Sio vipengele vingi kwa kweli. Kwanza vipengele kwanza nasema Kristo alikuwa ni zawadi kwa uli wewe. Nimelegusa gusa kidogo kwa sababu ndo lakini kwa zaidi. jamani jifunze kufurahia zawadi. Eh. Jifunze kufurahia zawadi. Eh. Alia tolea wapeke, huyo aliyetolewa mbele wa pekee. Huyo ambaye kuja dunia nzima ikaanza kutena mambo yake kulingana na habari za Kristo. Wahesabu eh, kalenda zake kulingana na Kristo. Eh. Kuna na siku kuu zinazoendana na Kristo kubwa kubwa, yaani vitu ya Kristo. Eh. Japo hawamkubali ndio, lakini Ina toniye sakoomba Kristo hakufu ya kikawaida kawaida. E, mchezaji zaidi toka tosoma baadhi ya kufanya kwa Kristo. Tona koma ataripofuku sifuka hakufuku kikawaida. kuna miili mingi ritoka kabuli ni karipuka ikaje duniani. E, hey. ika kama waliondoka bila kuaga vizuri wa kaa garafor karubiche. Sina katika mirembe ni sasa. Kristo zawadi kwa ulimezi. Mtu kutoka Matayo blango ule kwanza Ia naenda haraka. Maso talibu singi wa somo huko. He. Singi wa ni kufraia fraha ya kweli kutoka atika huko. He. Kutoka atika kuzariko kwa Kristo. He. Matayo blango wa kwanza na moja na sewa. Matayo moja na moja na sewa. Matayo moja 20 na moja Matae moja msari Nae Muna na sema wa chino moja ni maraika na maambia Mariamu Mamaake Yesu Nae atazaa mwana By the way Mariamu anaitua Mama yake Yesu Hayitu Mama yake Mungu Kama wananguwa itua wale wa mungu Mashaetani Siyo Mama yake Mungu Ni Mama yake Yesu He He Mama wa Mungu hapana Yesu alikuwa mwanadamu nia kwa Biblia alikuwa Mungu mia kwa Biblia mama yake Yesu alikuwa mama wa mwanadamu Yesu mia kwa Biblia hakuwa mama wa Mungu huu kwenye ulimwengu Yesu alikuwa anatokea sehemu moja tu kwa Mungu baba hii yale vizuri Amen. eh twende tukamombe mama yake Mungu mama wa Mungu hapana ule ni ushetani si usikubali usiuweke mdomoni mwako wala kwenye akili zako naomba tusome Biblia tuielewe Sijawafundisa si maneno yangu ni mawasumia kwa hibibia Yesu Kristo asima manadamu Christo Yesu Mungu Christo Yesu Mana wa mungu Yesu halito mana wa mungu Yesu halito mana wa mtu Dio siyo Mana wa adamu Mariamu halikuwa mama wa mana wa adamu Hakuwa mama wa mana wa mungu Eh Maso Yesu Kristo alikuwa na vyote viwili Eh Na ili kwa kuwa na vyote viwili Halitakiowe manadamu Ili kusudi Awese kwa kumbawa wanadamu Ee eh, ili kusudi uzalisha ngome lazima ukatafiane ngome ndo wazaliane ndo wapate ngome. Ili kusudi wokombea wanadamu lazima mtafutie wanadamu. Siweza wanadam. kuleta malaika. Malaika msingeweza. Eh. Lakini vile ulitakiwa patikane Mungu ambaye ni ni hana wa hana dami mtakatifu katika vikomo vyote ili kusudi aweze kuwacomboa wachafu. Mtu mchafu haweza kambomba mtu mchafu hata shumoyo Imi unaweza, ukawa unadikono imepakwa matope, ukamuhosha mtu akatakasika. kasika Kama paka matope yako e, Yesu Christa itakua aje kwa msafi, kwa mtakatifu, ili kishudi, amuokoe mwananamu mchafu Itambidi azariwe na mwananamu Makana mbala ungo wakwanza msari wa shini wa moja sema nae, atazaa mwana Na Nawe utawita jina lake Yesu Maana yeye imbie atakaye waokoa wa watu wake na zao Kwa ya ukulito swali Wanadamu wanadambi hawanadambi Wanakolewa kwa nini Kwa maacha zambi joo kwa Yesu Kwa Yesu kwa cha zambi hey, Ni Kristo Sasa Muna kusema Manake ni takase Utsiaba liza joo So wee manaka umuitaji Yesu bas, So wee usha itakasa eh hey, hey, wana wabia tu meokoka na mpena Yesu Wee meokoka na enda e, kwa Yesu eh Acha dami njoka Yesu Uo ni maugiri ya uongo Hata kama yena, imba na watu wana wameokoka Shio kia mtana yesu sama baba wana wana wana wana wana kwa Wengine wana wana wana wana wana kwa Hatu kufanya unabiku wa jina lako, hatu kufufua wafu Hatufanye miujiza mingi wananasema si kuwajua mtokako bali kwa mnataka kujitakasa wenyewe mnaweka Yesu Yesu Kristo pembeni Biblia inasema utamuita Yesu kwa sababu ndiye atakaye waokoa wanadamu la dhambi atakaye waokoa watu Christo, niepeke, alina, wezo, kukukua, wewe, nadamiza, na zao tuna zawadi ya Kristo ndiye pekee aliye na uwezo wa wewe na dhambi zako na bibi na na yote yule ali tayari, kwa mimi. yu ni zahadi yu ni zahadi kwenye jua au hoja nyingini wanayamu huwa nivigumu kujua hatujui hatujui ni mzigo mkumo kiasigari wa tunawa ubeba na matokeo yake yu mjuliza mtu ni mshirikina anatebea moyo ni tumejaza mawazo ya ya tamaa E, uchafu, tamaya mwiri, ya vitu nini Uo mzigo ni mkuba Uo mzigo usipo utua, disipo utua Uta tuangusha shimoni Mzigo mzito, muta kia mnichika mzigo mzito ule mzigo utamangusha na utamumiza Utamuuwa Mibele na sema, ni huyu kristo peki yake Ndiye, alie na mungu haweze kuwaokoa wanadamu watu na dhami zao hajasemwa kama kuna mbadala hakuna mbadala pasi kuna sababu ya kuwa nafra sababu dhami zao hajita kuwa na ujia kwa chena dhami zao hajita kuwa na ujia kwa chena kwa zami zao hainamili zao mziu kwa kwetu mziu wa kwanza ya mta mbae hajao kolewa ya mkini siyo wengi katika kitu hapa Uja wakolewa, uja wakili Yesu Christo, uja wakili kumamini, unamsikia sikia, unamusema sema, unamunibia hindiya, lakini, haja wakili kabisa, upenya mojimamu kwa mandiya amae, kufwa kwake, kufwa kwake, na na kulikili yeneno kwa mandio, alie tuondolea zile zabi. Sasa, okovu, ukombosi wakato kupata, ni kusamehewa zabi zidi ya hukumo ya mungu, kusama mungu ni mutakati, kila mwenye zabi, na wakilamu wateli mwenye zabi, radi mahukumiwe atukwe katika jana ya Hiyo ndio ukombozi wa kwanza aliofanya Na alifanya mara moja sisi tulipomwamini na kumkiri. Baada ya pili, ana ya pili ni maisha yetu ya kiafya. Ya mwili ni ya rohoni. Lakini mara kwanza nadzaliwa boyoni wetu. Nadzaliwa rohoni katika kumwamini na kumkiri kwa kijana. é naquanto kwa o vitu é vitiminho naquanto o homem é zinho, curam tagatí fuganés zinho, cura marai gayu presíio cura papa Kuna chucádi Kuna mtume na ali se não tiver carta para o homem, o White é o Cristo, quando tu na o coleva, o único frágil quando na o com o zikumo, aqui nei, kama vile ambavyo hivi nikitokea labda nikagongwa labda na gari nikapasuka uchafu utakao kutoka ndani ya mwili wangu ni mwingi sana vile vile matendo yaliyo ndani huu mwili ni machafu eh ni machafu eh ni mabaya ni dhambi na jirudia eh mwanzo yetu maneno yetu kinywa chetu mioyo yetu mienendo yetu yote hata ime ni vichafu eh hata kama tutavaa vizuri tukapiga marashi tukadukia lakini tunaochafu sasa kristo yule yule Haliye tuokoa rohoni, lini ya, ya hukume ya jihadamu ya mineye, anaenelea pia kututakasa mihili. Siku kwa siku, maadamu tumpogei katika nilolata. So yesu, Kristo nafaya nilolata katika nilolata. Katika hii Biblia, nae yonu, nukue usuda. Eh. Kwa hiyo, anaendea kututakasa, kutukomboa katika mihili, kila kukicha. tukipiga mawetu kwa mawoma na tusamehe, tukia muka tiyana kwa mawoma na tusamehe, anakuwa nalila kutoa katika, anasema, anatuwa katika utukufu mdogo, onyo, utukufu wa juu na juu na juu na zaidi. Eh, you know mana uli msutari. Yohana wakwanza, mlango wa tatu, msutari wa nane, hata usungu wa pari. Yohana wakwanza mlango wa tatu, msutari wa Tuko tukutunangalia, kwa nini tuna fry, niza wadi ipi, tumpata za so, wani ya okumbozi zindi ya zambi, nani meereza wanake ni. Lakini, biblia na shema, Yaesu Kristo, yohana wakwanza tatu nane, anasema, alifuduliwa aweze kuzivunja kazi za shetani. Yule shetani na nguvu kuliko mwanadamu. Ni ni Kristo tu pekee yake mwenye nguvu. Aliye ujio wake, uwepo wake kwenye maisha wake kwenye maisha yako na, na yadunia, ya kwangu na ya dunia ya walimwengu wote wale waliotayari ndipo makamba ya yule mwovu ana uwezo wa kata kata. Anayakata na kuyavunja. Wewe mwenyewe huwezi, mimi mwenyewe siwezi. Kau ni sehari kau bayi. Nasib macam apa kian? Furaha ya kumbalio. Eh, Johanna, ada Johanna. Okay, ni main ni tu Karibia tu, 4 tuanzia 7 4 na 4 lakini tuanzie 7. Waefeso 4 soma kuanzia 7 anasema hivi. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake, chake eh, ndio zawadi hizo vipawa. Mungu alitoa zawadi kwa ulimwengu ndio tukapokeezeshwa tukapokea vile vipawa. Eh kipawa chake Kristo hili kipawa jina jingine ni zawadi ni zawabu. Eh. hivyo husema? Alipopaa juu aliteka mateka akawapo wanadamu vipawa. Matika, hii dunia ina na shetani. E, ni katika Kristo kwenda akafanya mateka, akateka nabii, akateka maraika wa giza, akateka ucha... kila kitu ambacho Biblia akateka... sema mwisho kabisa akateka na mauti. Eh, akayashinda. Anasema hivyo vitu ndo akavichukua akawakabidhi wale walio mambi. haka wapa wanadamu fitawa haka hey, wapa zawadi kwa niri chifrai kwa niri hey, kwa niri chifrai tuwene wenye kipengene kinanjofatu kwenye tunawana krito, anakuwa zawadi kwa sababu niyo mtewune wa mungu alietuma kwenda eh, kwa kombo wanadamu wote walumembo tumesibitisha paranyini wani ya pina sema Malaika na wacha walishangilia kutuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na naomba nirudie na, na yenyewe. Wakati mingine tunahitaji tu kama hii kawaida ukwenda kula, kunywa, kuimba, furahi hey, nini? Eh. Tuna tuna furaha ina mili jamani tusikie vizuri, tusiwe tunakuwa wale watu, tusiwe wale watu wanaokuja wanaskia ujumbe wa Christmas mwaka huu kesho, mwaka unaofuata unapewa tena ujumbe na padri. Yani mnakuepo tu mpaka mtakapokufa na kwenda kaburi. Okay mbinguni hawendi. Hapana. Tuwe ni wale watu ambao tunapata mguso wa kweli wa Kristo wa ukombozi na kupata fraha inayodumu paka uzima milele. Vinginevyo tukakuwa tumepata hasara. Tukakuwa tunat tungeza kwenda kwenye kanisa lote kubwa lenye vyo vya rangi ya kijani na blue na ngapi rangi na zote tukaenda tukaongeza idadi ya walao potea. Tungeza kufanya hili hivi hapana kwa hiyo tu example tuarsho tu, so mlango ule wa pili mstari wa wa 10 ruka 210 anasema hivi tutakuwa hii mstari ya mwisho mwisho ruka hivi hatuna mengine baada hapo tutakuwa tumefunga ni bila ninamzuka kwenda kupata mshosi zaidi kule kwa kubii kwa hiyo unisamee tu e, ruka 2 mstari wa kumi anasema hivi Kwa hapa ni ipo kama sipo akili kidogo imeashahama. Tuko wote. <laughs> Msiambe baada na watalie, eh? msiamini. <laughs> mili 8, tunahitaji vyote. Mili ruka mili 10 50. Eh, ruka mili 10 nasema hivi. Nasema hivi. Malaika Akawambia. msioogope alikuwa anaongeana na wachungaji wa waliokuwa kondeni kule wakati wa, wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Uko mba kwa Yesu kutuzaliwa kwenye hole angombe, ni maeneo hayo hapo. Msioogope kwa kuwa mimi Nila habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Hizo ni habari kutoka juu miku. Furaha kuu, furaha kubwa. Wewe wami. Hebu nijizoeze wewe Mkristo, unayenifuatia, unayotufatia kutoka mbali yuko hapa. Kwa na furaha katika Kristo furaha Kwa sababu ni ujumbe kutoka juu mwingine ujumbe ni mkubwa kuliko ambao kwa kwenye magazeti. utaao soma. Kwa. Eh leo hivi watu unaamka asubuhi wanaumesha kama hata magazeti matano. Eh, anasoma hili, anasoma hili, anasoma hii, kusudi apate ujumbe. Lakini hapana, huo ndo ujumbe mkuu kutoka mbinguni. Furaha kuu kwa juu ya wanadamu wote. Eh, njua watu wote. Msalimu wa 11 nasema kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yetu mwokozi ndio Kristo Bwana. Eh. Hatimaye tuna fraha Uwe unahini sikia? Uwe ambaye msikia wako mezi mbuka ya sikiriza? Eh, uh, tusome mstari uwe wa kumina tatu mpaka kumi na Kumina tatu mpaka kumina ande. Mlango anasema, anasema, mara walikuwepo pamoja na huyo malaika. Malaika na kuja natuwa bali za fraudulue. Anaendelea anasema walikuwepo pamoja na huyo maraika, wingi wa jeshi la mbinguni. Hakukuja malaika pekee Walikuja viumbe vyote la mbinguni, na jeshi la mbinguni, na malaika wengine na nini? Wakimsifu Mungu na kusema atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu wote aliowaledia. Waya niulize. Hao watu ambao wanakuambia kwamba Kristo hai, Kristo hasihtakiwi kusherehekewa. Wako sababu na na jeshi la mbinguni. Mwanaenda sawa? Wakosawa? wako sawa? wapo kinyume e eh. wapo kinyume Wapo kinyume Kwa nini? Kwa nini kuzaliwa kwa Yesu Kristo kunaunganisha jeshi la mbinguni ya malaika na watu wa duniani vile vile. Maana yake ni nini? Ni furaha mbinguni na furaha duniani. Hao watu walikuwa wanaimba Eh na kusema atukuze Mungu Jumapili na duniani iwe amani kwa watu wote. Hii furaha kama ni fraha tu ya moyoni peke yake. Ifuraha pia ya vitendo. Ni ya kuchangamka. Ni ya kufanya sherehe kama kufanya leo na kula pamoja vire vire na kufurahi. Hii furaha sio Mungu anataka tuwe na vitu vingi. tuwe na kitu cha moyoni. Tuwe na kitu cha Yote. Ila ikitokea tuko hatunavyo wote basi tupate kimoja kikubwa cha ajabu. Lakini mihakiishi hapo, haswa tuwe na viotete, miuni na eh? Mkuu mlango na eh? Ruka yeye mikononi, inaenda na nani maana Sasa bwana wamruhusu mtumishi wako kwa maana kama ulivyosema kwa kuwa macho yangu yameona hukuvu yako ulioweka tayari machoni pa watu wote. Watu wanakataa Yesu Kristo kwamba sio waote, lakini waote. Eh hey, sio wa mataifa ya Kikristo sio kwa hapa watu wote. Wote, wote, kwamba Kina kitu kinaeleza kwamba kristo nwa wote. Eh. Anasema uliwo weka taari matoni pa watu wote nuru ya kuwa muangaza wa mataifa. Kuna eh, mataifa ata kupata nuru ya yesu kristo. Eh. Na yako gizani kwari kweli. Hivi minajua kwamba kuna watu hawavai uguo wanaishi hivyo. Watu wazima na watoto na babazao na mamazao hoto Hapo tu unani Amazon, Brazil hey. Kwa sababu hawana nuru ya kristo Yuzi yuzi namambia para Australia Kuna watu fumbimi ya tano wana kusainika beach Etu wako uchu wa mnyama Wanaundu wana kwa jami yaka kumina nane Paka ya 30 na kitu Mbaka ya msini Mbaka ya 100 uwe, uwe, uwe, uwe Sawa. Walikuwa wako bichi wanatembea kama mbwa. Kwa sababu, une, une fahamu ya kristo imeondoka mionimu. E, nipale Adam na Emma walipo gundua, walipo pata, e, neno katika meondoka, ili kwamba walikuwa uchi. Zona na ufahamu. Leo hii, ukitembea mjini unakutana na watu walio vahuchi, lakini hawana tarifu. Wao wanachokijua washapendeza basi. Eh. Mavazi yake yote ndani ya unayaona. Kama una nguvu ya kunyosha macho na kuona. Ni e kwa sababu hana ule ufahamu. Nuru ya Kristo haimo ndani yake. Hivi mtu ambaye yuko gizani, emsume ule msanii anasema "Na nuru ya kuwa mwanga wa mataifa, na kuwa utukufu wa watu wako Israeli Israel, wale watu wale nuru ya kuwa mwanga wa mataifa. Unapokuwa hau, hauna mwanga, una nuru. Utaita utakuwa unaona vizuri. Mtu ambaye yuko gizani, hata wale wachawi wanakuambia kwamba uh, wachawi hao wa wanaangukaga, wanaokotwa asubuhi wakiwa wamedondoka wa na viungo Siniyo, misha ndio? Umeshasikia hizo habari? Mimi siwezi kuona lakini nasikia. Eh, unamtotoa uko uchi na nini kwa sababu babu kwenye giza. Paka nuru inawakuta. ndoa ndazo kona Wakati wenye giza ah walikuwa na fry Eh kwa sababu giza lakini hii nuru ya Kristo Eh ndio ina je uko tayari kupokea nuru ya Kristo Eh na ku na kuipasha kui moto na ku na kuiongeza Eh na kuipitisha kuapa watu wengine Eh tuji macho yetu lazima ya walu ya waangazie na wengine Eh na ndo nile. He hiyo ndo zawadi? Unapata zawadi ya nuru unampa unampa na mtu mwingine. Eh Biblia nasema iko namaliza mstari wa 34. Huyu yule yuko anasema hali ni nani? Ni simioni. Huyu simioni alikuwa mzee tumzima Ana sasa doesn't seem to stand up, so I become a находer. All that means work for me, so this is how I even think offers kind of Henkil Uomahchua to bring his从 of Hijinia... At the same time, I have said to him that I'll have many efforts taken away from him. I just want to say it's pretty Lakini simioni baada ya kuona ile furaha aliyokuwa alikuwa ameambiwa na Mungu kwamba hatakufa mpaka ameona wokovu wa wa Bwana. Alipouona wala hakupata ujumbe kwanza bado mimi na shida Unaweza ukadiruzi kkaondoka. Lakini zaidi. Eh Wewe nasema mstari ule wa 30 na. Unasema sasa huo mstari unaosubiri. Mimi nasipenda kusoma mstari na kujaza masikio ya watu na wa mtu anaona yani yangu Eh Eh je mimi na wewe tuko hivyo kama hatijafikia huko tumkaribie sio. Eh diko naendelea kujibu somo la leo kile kinachosema furaha ya kukombolewa. Eh Emt tunamalizie kwa habari hizo hizo. Tusali ule wa 38 mbele kidogo anasema Huyo alitokea saa ile ile huyu ni alikuwa ni handa binti Fanueli eh wana, wa wa mbari ya Asher katika ule ukoo koz 12 alikuwa anatokea katika ukoo mdogo mdogo unaoitwa Asher eh sasa ni alikuwa ni binti wa mtu alikuwa anaitwa nani anaitwa Fanueli hana binti Fanueli eh mstari wa 38 huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu Naote walio kuwa waki ukombozi. Eh, fraha ya ukombozi. Ndolio soma na ale. Eh, ani mshukuru mungu. Jeme yeah, mimi naote la mshukuru mungu. Kami kumshukuru mungu kwa kupa. kupa huo Kristo huo, Christophus. Eh, anasema ukombozi katika Yesu. Katika Yerusharembu. Akawatolea habari zake. Basi walipo kusha kuyatimiza yote kama ya rio katika sheria. Kwa nani. Huyu mama anda... Anafurahi kumona Yesu Kristo. Eh. Huyu Biblia inasema huko nyuma alikuwa tumetoka kusikupasoma. Inasema anasema alikuwa amekuwa mjane kwa muda miaka mingi. Eh. Alikuja kwa furaha Yesu Kristo. Hakuangalia ujane wake. Hakuangalia uzee wake. Hakuangalia mjane kwa njia yote vile ni mpweke. Ndiyo yes. mjane sinpues hakuangalia upeke wake mjane kwa watu wote vile ni maskini hakuangalia umaskini wake wapo wajane waliowaua wamezaa matajiri yeye walio wei biblia nasema kuangalia wajani na na, na na na mayatima kwa maana kwamba watu wasio najiweze kwa hivyo huyu alikuwa na hivi vitu vyote vya udhaifu lakini tunono kwamba kuja kumuona Yesu ilikuwa furaha kubwa yake ilikuwa na furaha Tafakari yako na mimi na wemi. Je, tunayo fraha. E, je, umashikini wetu, jazetu, umpungufu wetu, ofu zetu, kristo e, yuko juu ya hizo. Kwa so, huyu mama, huyu hana bitifanwe na bi, eh, hivu vitu ya kevote, huu daifu ya kevote, inaonekana kristo alikuja kawa juu yake, ke. Haka visahawa kawa naangalia kiri kiku. Mkama rio kwa uwe mse mwingine, simiona. Hata maisha yake si miona, niona siyo makubwa kuninganisha na kumbo, na fraya kumona isho tuisa. Kasi mazata maisha, niyo na ishi, ya maisha atosha, baada ya kuona kwamba mba nicho kwa na kitafta kikuba kime patikana. Si itaji tena, vitu vido vido kufukos. Si kusema kwamba matu muda mda mfoki, muda ishi mda mlefuta. Tu Tumalizeye kwa kusoma, Paulo anasema, wa Filipi mlango ule wa nye msenwa kumina toto. Fraha ya kukombolewa. Kimuini na kiroho. Wafilipi nwangu ule wane, ni misali marufu sana watu anaisema, na yaweza, ya, tuwazia misali wakumi, tena, anasema hivi, na rifrai sana, wafilipi ne kumina, kumi, ne kumi pa kumilatato, zima na rifrai sana katika mbwana, kwa kuwa sasa, muisho, mehuisha tena fikra zangu, kwa chiri yangu, kama vile murivyo kuwa mkini mkini fikiri hali yangu, lakini hamu kupata nafasi, si amba nasema haya kwa kuwa ni na mahitaji. Kwa nasema, ana upungufu, ana mahitaji. Huyo ni mtumishi wa mungu. Huyo ni mkristo kama wewe na mimi. Anasema ni nafraha kubwa. Pamoja kwamba ni na mahitaji. je, Pamoja kwamba mba na mahitaji. Udayo fraha katika kristo kwamba mba umepata mkobozi. Ndiyo yeah, hiyo. Ndiyo pa wana natupafaa. Kwa soo tunamana anafraa lakini anamaitati Ana mapungufu Hajui atakula nini Wikimbiri zidiazo Sikumbiri zidiazo Hajui Lakini anafraa e, Nasi mamana ni mejifuza kuwa rathi Na hali yoyote nilio nayo Jamani mkrizo unayi nisikiriza leo Tujifuza hii tabi Kuwa rathi na hali yoyote tulio kuwa nayo eh, Ineoza kada mkuhapo Mweza wako amekuacha Kuwa rathi nayo É, então se cada um cohapo, unam já, unam a tarde, unam a pungufo, coaradinaiu, até unge Jesus. Dei uma semana. Manadamu, até aqui disumbua, a gente a cojungesia aqui moja tu. Dei nasema semana Kristo tuishe tunaye cujo tu nae na tu na masikitiko, na hofu, na jahazetu. He. Pawo, tunamona na ye mfando, tunamu kipata ni kwa pawo. Nazima, yawani, nifunze kuwa rathi na harizozo teruza razo. He. Ningeza kubiri, mda mwishu sana kwa njiria, kwa sabo mtatizo, lakini mda ushaji. Uwe, sita kubiri sana. Sari, wakumina mwonja, nasema, nasema, sii kwa, nasema, si kwa mba nasema haya kwa kuwa, Ina Inamahitaji maana nimeifuza kuwa razi na hali yote. Misala kutuwa na ajua. Najua, najua kuthiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yote. Nimefundishwa kushiba na kuona nja. Misala mikuwa na hibiri. Na wati na hibiri. Na hibiri wanakotaka. Lakini na hibiri hivyo mwambiwa. Kifunza kushiba na kuona nja. Niyo hivyo kuna mkriso. akishiba na kutupa chakula pale pale haji kwamba kesho na kesho kutwa atahitaji mdomo wa Mungu ampeke chakula alicho ambacho amekishiba leo tujifunze tujifunze kuendana na vile vile lakini zaidi sana kuendana na hapo kama é isso vamos Paulo na Marisa assim mas da Weza Mapo e outro que a Tikayari chega o Weza quer fazer com a Tikayari Weza mambo aqui não precisa van a pena ou em estadia Blady True just using o Google em Siba ele fazia que a altura o campeão América Peter Mitchell que ele Hey, nina neno tuya kujidamba ya damba ya damba ya damba ya damba ya Yawani tu sita kubali kuhishi katika maneno ya kunaganika Kama uwai kumkiri Yesu Kristo, huna imani ulio Kama ulimkiri Yesu Kristo, ukaacha kukiri vitu vingine eh, Ukamkiri Yesu Kristo, uokofu na upata Lagini huna imani ulio kwa sababu Kulinda imani, ni niya imani Kwa hana kuambia kwa hamba Kristo ni mkuu kuliko wa sabata Paka watu wakakuchukia Kwaanza kupeleka njini mpaka watu waka, waka waka kurusha. Kuna wale wanitaka kututiga na magogo. Kuna wanao kurusha maji ya mchere. Sio mbalaji. ya chachi. Watu honda na peda neno na mbuku. Eh, japo hawataki hawata kulikaribia. Lakini ukulisikia. Kwa hiki ukoku. Kristo. Kwa eh, hiki ondoka. Kwa hiki ondoka. Kati. Eh, tuponye lakini tuomea lafu ondoki. Ndwanataka. Hano na wale watu wa genasaleti. Yesu Kristo ndiye akaaguta mtu aliyekuwa kuwa eh, ame machi eh, Amae kuwa ambaye alikuwa nina na nini anaishiwa alafu akaenda kabombea akatoa lile pepo mdomo wale nguruwe nguruwe yani, mapepo yakaviva yaka, toka yakataka yaka, yaka, kuingizwa katika nguruwe hiyo Marko 5 hapo Marko 5 alafu Wale watu walivo Fika Wengi sasa wamesha kusanyika kuona Njambu gani natokea katika tiyo wakasema wa kristo tunakumo ondoke katika tiyo Kwa kwenye hii hali itaharuki Hatu iwezi Ondoka Kwa sota yalusha hasara sana kitimoto Tupaha tunayisha tunakitimoto hapa Tunanza kufanjaa na nini Ondoka katika tiyo Wanataka yesu kristo waponye Hawafanye kila kitu lakini hawatati Kristo wakaye katika tiyo Na kuomba leo 2025 christmas december mungu kristo akae pamoja nawe na uwe na furaha ya kristo baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili tunakushukuru kwa ajili ya furaha hii ile iotupa tafakari hilo otupa pia mungu na hata kesho na leo baada ya hapa mungu wetupe endelea hasi hicho tu kuomba baba kwa dio na tukapondoka mbuke pamoja sisi na maka kwa Msalaba na tuombea wale wote wanaotufanya kutoka mali Mungu. Kwafundishe kweli yako vile vile. Tukushukuru Kristo kwa dakika la na Mungu Baba na Roho Mtakatifu Amen.